Goiz berin, goizuntan, Donibane loitzuniko ikastolaren berrogoita bost garen urtebetetziai patuko dugu. Mila behatziun eta irutenoita amahian sortu baitzen, e, mahiaren inguruan. Ginabaigira astitutik Donibaneerat, e, Mari Pierre Jorazuria, Niamari Ondikola, Henrietta Ger, horiek erakasleak, Manes Fus presidentea eta Oian Atoneer, Bule Gokokide, baina ere ikasle hoi, aspalditik ez duena beraz ikastola. Historikoki hasiko gira ipatzeko beraz iruten hoita hamargian sortu zera ikastola, haina mari onikokola Doni zira orduan ezzinen erakasle ohinozu latan ohigagin urtean sartu zien. z Doni banda batten e, ikuspegitik hogeitztzen zira garaai jota ziruten hoita hamarkgana hamarkada sustut sortu zelaik lehen bizko ikastoletaik. Uh, piskat, uh, bai, uh, oroitzene ez giroaz, nahi bat duzu ni margarren urtean beraz, or gaztean hitzen, eta horri ibiltzen hitzen, beraz, ikastola kantolatzen zituen uh, kantaldi eta, eta beraz, eta dantzaldietan, eh, beraz, hor ibiltzen zinen, hor uh, la, jotakia diziren gura soak lanean, eta hor zautu dut, beraz, hor uh, ezautu dut ikastola, eh, ordu arte ez baitzen, nere buruan, ez zen ikastolarik. Nogu koal munduan hala ere jadanik zu pertsonalki. Bai, ni ya, beraz uh, orduko gazteak bezala euskara antzinuen eta iazian nintzen uh, klaseak hartzen. Beraz, gaueskolan, aika ez balimazen ere gaueskolak bazien eta dantza taldean nintzen, orduan hortik uh, nahiko hurbil sautzen uh, uh, ituen bai ikastola inguruko gurasoak. Galdua balimazinuen ere, donibanen euskara kajikan gehiago entzuten zen garai haietan. Ez bat ere, etzen bat ere, gainera etzen bizikiongi uh, ikusia ere, pixkat uh, Euskarazari ginenak edo pixkat uh, uh, ez ginien bestiak bezalakoak. Ba ginituen behar bai idei desberdin batzuk, baina horra uh, gure artean gauzak argi ginituen eta beraz uh, gauzainit zantolatzen ziren eta beti nahiko baikor. Bea, urtik fite sartu zinen, amak urte berantago, sortu zenetik gero amak urte berantago, bez itztzen zirea zure lehenbiziko egunaz erakasle bezala. Nire lehengo egunaz uh, behar bada ez, baino giroaz bai hala ere nahiko zaila zen guretzat uh, nahi baduzu, ezginuen uh, eskola haitzzi garaai hortan gure artean ikasten ginuen eta orduan esperientziak eginz, beharrik talde txikiagin hitola, esperientziak eginz uh, aintzinatu gira. Zenbat ikasle, ziren orduan mila behatzuunta larogoian, Uh, laro geian, uh, gutxi gora bera oita bat edola, baina geletan uh, urteka ginen uh, lau edo bost aurra. Hortik vitez hartu zen ikasle bezala Oianna toner, gure onduan dena, eta hori zen ikasle bezala. Ba, ibiztan dena. Ez dut uste ikasle dik antzidutanik, hola eh, bedaren... Uh, Bai, oroitzenaiz, eta gero egia da, urte gutxitan salto uh, haundiak egintzirela. Gero erran behar da, ez denak Doniban darrak, eh? gure Donibaneko ikastolan zen beraz ikastola sortu, baina on, ingurutik edelduzien ikasleak. Beraz, inguruko herrietatik, endaiatik, aska indik, urruñatik, eta hola mulxo polit bat beraz elkartzen ginen. Oian atonek, ala, ez eh? dakit, noi sektu zinen zu ikastolan, Eta Aña eta hor diren erakasletaz, ze hori duzu? Bai, sartu nintzen laro gehi bian, eta be irakasleen uh, oroitzapena itzapena bizkin hor barnean dugu, beste kasualitatez kasualitatez naiz ikusi dut miren eta gure andere miren, gelditzen dira ola, gure andere bai hori itzen gira guziz, uh, ni ikipia bain nintzen momentu oktanez, baina nahi arre bakukanak, eta Eta gaur plazerekin nire aurrak ikustea justuki andre nioiekin, mm -hmm. beziki ongi. Galera bera heinen dauzut, doni bandara zira, ikasle gutiago zinezten, orduan ere uh, ikastoletan, bez, nola ikusiak zinezten kakotzen hartian? Garaia horroitzen or, zailada batez ere argazkiekin eta horretzen gira atipia bai ginen. Horroitzen uh, naiz uh, bat zela atentsio eta horra doni banen. Etzen erresa horroitzen naiz gurasoek erranik uh, be beste batzuk antolatzen etzela biziki ongi pasatzen eta atentsiopean. Beraz hori horretzen dut hainitz, gainera Euskal Herrian ere garai bereziak ziren beraz hori uh, buruan. Uh, gero oroitzapena, be ikasneak ezagutu ditudanak txipidanik, oraindik ikusten ditut eta beti presente izan gira denen artean eta orraindik hor gira denak inguruan eta oraindik ikusten. Errakasleetan hor ditugu Marri Pierre e, eta Jura Jurria eta Angrieta Ager. Angrieta eta sartu zinen nunbait kasik Añamarirekin batean, e, ez gira orte baten gehinean gutxi gora bera, ez ala, e, gara ibera ez autu duzuzuk eta Piskabat, bilakaera nola da, doni banen, eunta, ez bat ikasle diren. Zure ustez, zer irabazidu ikastolak, kopuruaz aparte, eta nubait zer galdudu? Bai, aldatu da. Uh, Aztapenean uh, gure ikasleak uh, uh, elduziren familie eskualdun batzuetatik, Beraz, uh, ikastolan sartzen zileik gehiinek eskualaz bazakiten. Bainan, uh, egoera aldatu da, uh, eldudiren aurrak, maiz uh, erdaldunetatik edo familietan uh, gura so batek badaki eskuaraz, beraz bertziak ez, beraz uh, giro frantses edo erdaldun batetik eldudira, eta ikastolan sartzen delaik uh, askok uh, ez dakite eskuaraz, uh, bat ere eskuara, batzuek ulertzen dute, Eskat mintzatzen dute, bainaan joera uh, dute haien artean frantsesez mintzatzeko, eta hor uh, gureana dahaugoiek uh, eskualduntzea eta poliki-poliki bai, uh, ikasten dute uh, eskoara ikasten dute, eta et, et, hemendik ateratzen direnean hamago ah, ah, urtetan uh, uh, eskoara ongi menperatzen dute. Dun, egiazko elibidunak dira. Donibaneko panoraman ala ere irabazirena beharga da gehiago onaktua dela ikastola. Bai, hori da. Aztapanean uh, gaizki ikusiak ginen, uh, ateratzen ginen, hainitz uh, ateratzen ginen kari uh, eskoara erakusteko, zabaltzeko, holen uh, ziru, man dizagoen Ospatzen ginuen eta kar karika, karikan ibiltzen ginen erria animatzeko eta merkatura jo egiten ginen, eta kantatzen ginuen eskoaraz eta batzuek apresiatzen zuten naite zuten beste batzuek uh, zuten batere ezginuzten begi hoez ikusten. aldiz orain uh, aldatu da hori eta orain uh, ongi etorgia egiten daukate, uh, eta jendeak pozik izaten dira aurrakikusten dituzela ekesko harazkantatzen. Behoi eta bosturtez, hauzapez, erriko etxez berdinak ezagutu dituzuela Donibanen, proiektu entzat ere, pentsut ez beti errez izan. Anekdota batzu, zembat garen likoa da, oaikoa? Ez dakizia izen duen, ere oaikoak eranen datazue? Oaikoa mementuan deitzen da Donibaneko ikastula, oai arte Donibaneko ikastula baitzen, Eta ara, ziburduk bede ikastula da ikidu, eta gu beraz, doni baneko ikastula gira mementuan. Majazki polita dugu, balea bat, bainan izena, oraindik, uh, ez du, bai, hasmatzekoa. E ez Donibaneko do, do, do, do, ez, doni baneko ikastula takitio. Zenbat garen liku, hau? Uh, Hau da guti gora bederan laugaren lekua, egia ikan una tiritsi partez, pentsatzen ginuen deia egina genituen bizpairu proiektu, bise hur lekuaak, marrastuak, planuak eta dena egina kerikoetxe, Ekin, bainan beti azken mementuan bazen arazu bat ez çartzeko edu bertze lehentasunak zituzten Eriko Eteetan e, ikastolaitzen ehienzat bat. Proiektu guztiak eramanak Eriko Ordian eta azken mementuan zer erabaki politiko bat edo gibelerat e, egin zuten. Bai, beti bat zen, o oh, maiz uh, dirua ipatzen da olakoetan ere, baina beraz uh, erriko etxeko talde bat, urte batez zinez, zinez, elgarriken lanian haitu ginen, eta horretzen naiz nola Biltzar usetarat ere, Eriko Etxeko talde bat etortzen zen, eta proiektua elgarrikin edemana izan zen Ekastolako Burasuekin eta Eriko Etxekoekin. Baina gero, beraz, haremano, urbilak onak genituen, baina gero Eriko Etxeetan buskatzen zen proiektu hori. Eta ez baitziren hautexiak, hautexi ge, e, gehiengoak ez baitziren Ekastolaren alde, Uh, porot egiten zuen eta bertze uh, proiektu berri batean sartzen ginen eta ola ibili gida proiektu. Don Bane Luhitzuneko ikastolaren berrogoita bosturteak aipagai ostegonuntako goizbegin? Aña Mari, Angiet, Mari Piergerakasleak, Oianai, Kasle, Oia eta Burasua baita ere manesko presidentea ostegonuntako gomitak goizbegin? Aipagai, Eko irriko etxeaz mintzatzeko, posizioan badakigu badirela bertza aleak, hala ere, elkar lan bat ikosten da gehiengoarekin beti, behar alde ortaik ere obetu da, egoera, politikoki? Bai, gu nahi bazu eskola bezala, ni hori joaten ginelarik orduan ere, deituak ginilarik eskola guziak, gu beti ginen, ez ginen bestia bezalakoa. Ez zen, gurea, ez zen arras eskola bat, orduan... Orra, pixkat ginen eh, mamu, mamu beltzak, baina aldiz orainez. Beti eh, gu bestea bezala, deituak ira, erabakiak elkarrikin hartzen ditugu, gure proiektuak ere elkarrikin ere ditugu, ez da arazurik bat ere. Gauzak a, zero, bai a, aldatu di, arrunt. Erakasteko manerrak, ogeita ma bost zientzat gutxi gula bera. Kamiatu dira, egukitu zizte, formatu zizte, do, ze, ze bilaka era. Ba, Egia da hasi gine larik, jada uh, uh, materialik etzen, e, orduan dena sortu beharkin nuen, uh, ez ginen soberak formatuak ere, orduan uh, egoaldera doaten ginen ikastera, egoaldeko ikastoretan uh, ikastaroak egiten genituen, eta ba, anainitzi an, ikasten ginuen eta indarra hartzen ginuen ere, ikusten ginuen posible zela eta eta gero poliki-poliki, ben materiala sortu da, gero ikas uh, ere sortu da, ikas da eskoal pedagogi zentroa eta materialainit zarkitaratzen du, itzulpenak egiten ditu eta horai askoz erosua ero goa da materiala badugu, badira liburu ederaak eskaraz, gauza interesgarriak eta orain egresago da bai mm -hmm. berze eskoaletan bezala lan egiten dugu, fain, badugu, materiala badugu. Benzatzen zinuten berruita bosturten ez Ono edo oitamagukte berantago izanen zela edo ez da hori pentsatzen eta intzina joiten da beti. Si, e, e, ikastolan izanen ginela abai hor gira han bainana bainan izan da eta izanen da oino luzarako. Mm -hmm. Gu bakarrik orai, kusi ditugu aldak frango. Eta publiko berri bat dugu guai, eskola berri batzuk, material berri bat, baina gure mamia betikoa izaten da eta Euskara itzegin nahi dugu, bizin nahi dugu eta ara. Beraz, iraunen du hori noluzaz. Ikasle hori bezala beti horian atu ner, hor duan ner handute, eh? nu ez, ingurutik, ingurubetaik heldu zirela ikasleak, ez baitzen ikasztola kakutsen artean txipirik edo txipiagorik onduan. Hoai, zer buleguan baitzira manesekin, zer dira denak du ni bandara kasik? Gehengoak doni bandarrak, baina badira bai inguruko batzuk, uh, gelditzen dira oraindik dik ziburuko batzuk adibidez uh, idekitzea baino lehenago ordirenak eta gelaguziak ezbaitira horrein dik, uh, bai badira gero bakoitzak bere bizi hagin ez, Barba, barba, azkaingoak kuginakoaketa bai badira. Ez lehen bezain beste noski baina geldi badira batzuko ino. E, egoitza bege aipatuko dugu doduiaiz instantan emanesfus eh? zuzirako presidentea, sare bat bada ikastolen artean preski elkaslan bat tukkiko ikastolen artean hemen. Eh? E, beraz hemengo ikastolen hau da ugbileko uh, ikastolen artean, Bada, adibidez hor estrenaldi besta anturatuko behitugu heldu den erarun batean. Urguinako ikastolako gurasoak etoriko dira gure laguntzerat eta besta horretan lan egiterat. Hori adibide konkretu eta elkarlanaren adierazle, baina badira ere beste proiektu mota batzuk, Begirunea, ere bai, ja, nun baitan, uh, auzo kideen artean. Begirunea, garatu zen, nik ezakitea zer den? Uh, uh, konkretuki, oren txai patzen zuen, uh, oianak adibidez uh, ziburuko ikastola, sortu uh, berriada bereziada, ziren hasiran, uh, uh, uh, niez nizemendik heldu, baina uh, doni bane ziburuko ikastola deitzen zen. Eta kaxik errangenezake, uh, Gizu, uh, nien uh, lehen zelula zelulaoieko uh, bikoizten direnean eta uh, garatzeko eta bizi berri bat sortzeko. Uh, Lagatatu da hemen, orain baduzu, doni maneko ikastola eta ziburukoa ondoan. Arras uh, uh, aur gutiago erekin asia dena eta bera ere entzuna dukezue uh, historio eta aiz, kontrakoaize frangoli aurre egin behar izan diote. Baina, ortseda, uh, hain zinadoa eta zentzu horretan. Uh, doni baneko ikastola, uste dut uh, uh, laguntzaile egisa uh, ikusi behar dela, uh, bilakaira hortana. Uh, pesta beraz, uh, larun bat ospatuko da, uh, egoitza, ala, joan den sartzetik shakzet, ementzi izte, zenbat ikasle gutti gura bera, aski susenki galeinen dutala ere, zenbat ikasle, zenbat erakastle, nola doa ikastola? Zembat uh, ikasle egun daugaita mar uh, ikasle dira, uh, lagundu otoi jakiteko ea <laughs> zembat eragetan. Errakasle eh? <laughs> sortzi uh, langileak ere badira, zeren uh, batakizu uh, ikastoletan langileak uh, uh, izenakon gerriten duen bezala, lan ahondia eramaiten dutela horren lekuko gira zinez uh, Doniobaneko ikastolan, zeren Euskararen transmisio hori eh, zabala ba, eta eh, ikastolan lan egiten duten guziek esku sartze zinez eh, handia dute, Bailanean lanean eta genera hor nire e, kasketarekin mintzo naiz, baina e, ikastuaren biziarazteko e, egin behar diren beste lan gutietan. Inorentzat hemen e, e, ez da askki bakarrik bere klaseak emaitea edo bakarrik bere eskatua zaion lana egitea denak egin behar dute beti gehiago hau da aldi berean beste kantoratu e, e, halaaz... E, E, Euskararen bizi hori egin bai ikastolan, baita batzutan ikastolatik kanpo ere bai, horretak gure derena arteko elkarlana egoitza, bon, leku horietan uh, lan egitea bizantena alaketa ondia uh, zuentzat, uh, haipatzen ginoen, elgahesketa intzin ere uh, ze baldintzetan aizantzisten piskabat uh, lanian, bon, kasik uh, ze luxu bezala ikusten da hemen, edo usatzen da fite, holako uh, baldintzer? Bai, bai, fite, be. gero beste ikastolak ere bazituen bere, bazuen bere charman, eh? uh, ere ungu aldetik er, kampuan zabalagoa zen, eta hori baino aldiz gelak, bai, benetan biziki kituak ziren, eta orain eta orain fiti usatu gira, ba, eta biziki goso da olako gelatxukun etan izin aldetik ere gero berotasuna bero eta bar, eta beraz biziki ongi gira, bai. Bururatuko dugu elgarizketa, larun bateko besta aipatuzen, bez, nola iraganen da eguna? Eh, ba, asiko da goizean eh, eta aurrendako eh, animazio frango pentsatuak dira eh, dela asto eh, ibilaldiekin, direla eh, anturatutako jokoekin. Uh, ikuskizun bereziak ere uh, izango ditugu, uh, eta aurrak biltzen alko dira uh, aktivitate batetik bestera, ola, taldeka. Egoerdi aldera uh, izanen da alako uh, ekitaldi uh, ofiziala, etxe sartzearen uh, estrein egiten dugun alako uh, hitz hartze uh, ofiziala, bertsuariak hori izango dira distu ki horiek eh, ikastolatik pasatutako bertsolariak dira Et... gero sei bigstanda ginen dugu uh, baskaria handi bat Baskari berezia eta eta aski e, uros gira e, diende guzi horren errezibitzea. E, guzi hori erenaidu bai gaurkoak, bai atzokoak le, lagundu duten guziak eta zinez hor diende frango esperodugu. Eta horregaitik berrezkoa dugu urruinako ikastolako gurasoen laguntza. Kantariak ere hori izango ditugu gurekin, hau zapesa etoriko da, Baskal Ondoan ere bere parte hartzea eh, emaiteko. Eh, Aurendako berri zera txaldean izanen dira jokoak eta puzgarriak eta... Den aden, soin pasatzen da Euskali ratietan, zuen pestarena, be urte betetzeon, Donibane Loitzuneko ikastolari eta mireskerziek. Tonibaneko ikastola berriaren estrenaldia eta berrogeita bost orte betetze Otsailaren laua, ladun batez, goizeko amajak terditik goitik! Berrogeita bost urte argazki irakusketa! Bisita... jokako dio, dio ikusgarria... erikirolak... asto ibilaldiak... kusgarriak... estrenaldi ofiziala, bertsulariak... baskariak kuskuz... nat eta watzunak alaiturik... Helduentzat hogei euro, aurrentzat bost euro. Eresher e batzeko mailez do nindbaneko maratzoa ikastola aborobildoa orange.fr Edo telefonoz 06 ogeita emezortzi, ogeita bi, iruro gaita amasei, ogeita amabi. Aukua no txaiaren nauak denak do nindbaneko ikastolara.